Прабаба Еклезія в цю хвилину прикипіла до радіоприймача. Повідомляли, що на атомній станції стався вибух. Прабабине життя, рівно як і безхмарне дитинство школяра Прунського, добігло фіналу. Щузанна на новому місті почувалась геть спантеличено. Її навіть не тягло до алкоголю. Вона прокинулась і розгубно дивилась на перекопаний чорний двір, на стіну топінамбура за сараєм. Далі виднілась зелена долина і луг. Загалом виглядало мальовничо. Прунський жив недалеко від вигону, з якого худоба колись вирушала у свою щоденну трав'яну Одіссею. Дабл Деккера знудило за хатою. Він не знав, що більше – Допекло його шлунку хіросіма чи топінамбур. «Треба зробити тут якусь велику воду. Я вже не можу жити без води», – мовила Шузанна у простір. «Сюзі, у твоєму каналі води було не більше, ніж у каністрі бензину. Ти не пробувала його підпалити, до речі», – злословив Дабл Деккер, витираючи рот рукавом. «Шуз має рацію». Вода у цих місцях лежить неглибоко. Можна викопати ставок у долині. Він там і був у моєму дитинстві, заговорив Прунський. Ти збираєшся його копати своєю гнилою мотикою для добування земляних грушок? Треба подумати. В селі була тракторна бригада? Може, якась моторна залізяка там ще залишилась? Після вибуху на станції всі рятувались від радіації, кидали все, як воно було. Крали тут з чужих хат тільки цінні речі і гроші. Те, що легко можна було понести. Техніку звідси навряд чи вивозили. Як вам, до речі, перша доба у радіаційній зоні, мені от почали снитися кращі сни. Дабл Декери у відповідь тільки перезернулись. Дабі, варто сходити на розвідку? Там може бути екскаватор, але я з цією технікою не дружу. Твої проекти, Пруня, чим далі дебільніші. Ти просто неспроможний виживати без своїх тепличних умов. Екскаватора боїшся. Я боюсь. Нема такого двигуна, який би я не завів. Я в юності крав і БТР, і вантажівки разом із вантажами. Прибрехав Дабл Деккер. Банч Педейра не мала ні шкідливих звичок, ні фобій. Банч Педейра не ходила у віртуальні борделі, зрештою так, як і в натуральні. Банч Педейра шанувала стареньких батьків і мріяла про живу любов. У цьому суспільстві, де кожен плекав своє збочення, свою нав'язливу ідею, вона почувалася старомодною пані. Її професійне оточення було ще більш маніакальним, ніж пересічна маса соціуму. Дехто із комбінату всю ніч спав із увімкненим радіо чи телевізором, безупинно перетравлюючи інформацію. Інфи потребував уже не сам мозок, а цілий організм. На ранок людина прокидалася з тим типом емоцій і настроїв, що панували в нічних новинах і ток-шоу. Могла відтворити перебіг дискусій, переказати телесюжети. Інфа витіснала біографію того, хто з нею мав справу. Банч Педейра виховала в собі певний імунітет до такого впливу, але пустку свого життя заповнити так і не змогла. Її повноводні груди жадібно чекали доторків. Суспільство, у якому їй випало жити, хизувалося технічними винаходами, медично-косметичним сервісом, оперативністю систем масової комунікації, але ні не могло зарадити її душевним сум'яттям. У її пам'яті зринуло хмарочос комбінату Фіолетові Хайри Прунського, колба, яку він передав їй сценічною запискою. Життя мало би гнати хвилю добрих змін. Натомість, здавалося, все тільки розсипається, помножуючи сюр.